полегшило в козака на душі. Ну, куди ж, каже, оце ти йдеш? Та от бач, Божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі. А баби мої, сестра моя, коли хоч знати, а там у хаті ще й мати є. Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Та вже я їм сьогодні докажу, що пора їм «Од мене очіпитись, посідлаю коня та проїду по полю, так, щоб аж ворогам було тяжко, як, мовляв, черевань. А що пак черевань?» «Тут і з нами, у гвинтовок», – каже Петро. «Як ми з тобою, сусіди», – сказав Запорожець. «Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на Україні. А поки що ходімо лиш у хату, та поснідаймо. Петро на те і дозволився, а в хаті вже поролась коло печі стара мати, пекла млинці на снідання. От і моя ненька старенька, сказав Кирило Тур, дай каже матері, коли хоч не не знати, що це за козак. Так це той самий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 «Не знать, як дивляться на божий світ, сказано, баби!» Стара неня була радесенька, що в сина трапився знакомий гість, і зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила на кружечку і мисочку сметани, все й пляшку перчаківки достала з полиці. От як мене втішив на старість, Господь милосердний, каже до гостя. Не думала я вже бачити до віку свого синка, свого ясного сокола. І обняла турову голову і поцілувала його в чуприну. Угоді, годі, мамо, каже запорожець. Ти б, здається, тільки й робила, що нянчилась ізо мною. Я вже і так боюсь, щоб через тебе товариство мене не отсуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба. А ти ще таки не перестав думати про ту прокляту січ, сказала мати. Пані матко, крикне запорожець, не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжє? Щоб воно тобі запалось каже крізь сльози мати. «Узяло вона в мене, наче сира земля чоловіка. Не знала я щастя за молоду, а тепер візьме ще й сина. Не дознаю я щастя при старості літ». «Ну, що ти вдієш з цими бабами?» каже, засміявшись Кирило Тур. «О їх щастям зоветься чорт зна що». «Ну, давай лише нам «Не, не по чарці, то, може, повеселішаємо? Тепер січ буде недалечко, у Романовського Кутії. Правда, і туди вашому брату все одно зусь. Так я сам іноні до вас навідаюсь, та часом ще й гостинця привезу». «Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий», – каже мати. «Чому не маруся?» – подвітує Кирило Тур. Так не для бабже, – создав господь козака. – Є в його що-небудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинці важні. Нічого сказати. Важні млинці. Тільки що це сказав? Якось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки – «Пугу-пугу!» Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не впервинку було це низове пугання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно. «Ох, моя матюнка!» — крикне Кирилова сестра. «Чого ж це мене такий страх ошиб? Хто це такий, мій братику?» А запорожець їй понуро все вже, сестро, Приїхали по мою душу. Ох, лишечко, заквилила мати. Що ж це ти сказав, мій синочку? А ось, каже, добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась.